یا کوم دیر شما پارا د سور مدفرد ابتداء نا زموږ نوې درس بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے پجام کزان واडून کیا الله خپل حبیب تا دا غید شان مطابق خطاب کئ قمرا پورت شف انذر نو داخل کو یرا وام اذا الله حبيب ل چ اول و هيو شوا نو دوحده hebat د و جن ساڑا او تبراه اوراغ خپل کور کی بی بی تو ای زمملونی زم دثیرونی دثیرونی نئی تیجامت آو کا ادا دا محبت انداز دے اے محبوب پا کمحال کیو گوری آغشان خطاب کے ارشوالوی آئیو حلم الدثیرو اے زما پا جامے کی زان غادن کیا قمرہ پورت شفا انذرن دا خلق یا رواب او د ټول نو اول يرا او مسلک مدا وربك فكبر او رب استا چې د نو لوی او بڑای بیان کا اې د الله وحدانیت خلق له خایا وربك فكبر او رب استا چې د حبيب فكبر ندا غي دوي بیان کای و کافتتور او جامي ستا سوچ دي نوپکې کوي اغ مو د پاکول شر دي نه نواددي س راغلی دي او دایاتم دی ویا آب کافتتواهیر او جامي ستا چې ديفتتواهیر نو پاکې کاپ ور رجا او دابتان چې دی رجز اصل کې غند غي تا وې نو شرک او کفر غندګي دا ور رجا فحجر او دابتان او د دی بعد چې دی فحجر نو دي په پر خودو امي شوالیو کا اے فحجر ادم تعو متو خد دی پپری خود ور رجاو دا بوتان چی دیو د دی عبادت او بندګی دا فجر نو د دی پپری خود حبیبا می شوال و کای ولا تم ننتستکثر او چابان احسان مخو چت د ډیر والی متالبک ایدا سیا ویادتا سولتیر دے سوک پچا احسان کید دی وجن جمال راکی نو ایدا دا امت په حق من منا ندا او د اللہ دا حبیب لویشان دے دائی پا حق کی منا دا سور روم کی ایدا در لتیر شوی وما آتی تم مر رب اللی الناس فلا یربو عند اللہ دی ایات یو معنا دارا چالا سو چې چیدے بډیر را کی لکا میشدہ سیوی بازی غریبانان خلکولا سخشالو غمونو کی سو ارکی نو چیدے سلو ارکی ولا ضرور کی نو کپدینی اچھا چھا سر احسانو کو پدی امتیانو کی جمال بڑیر را کی نو دی کسا اجرم نشتا خدا شید امت په حق کی جایز دے اود الله حبيب چون کی د بلند او اخلاق او خاوند نو الله غيمن کړي د چا سره احسانات په پدینیت نکې چې د روم تعالی بکې شک مصلی باندې پوجول نو مد بارا خبر جائزه د آیات د سوره روم کی تیر شوي او د الله د حبيب شان او حق ممانعت دے ولا تمنو چا سره احسان مکوې حبيبا تستکفیر چې تاسو د ډېر والي مثال بکوي والرب کف صبر او د پاره د رضا د خپل رب نو اختیار کئ او ګره صبر دی غد کامیابی او د نجات چې د الله د رضا د فاروی والرب کف صبر او د خپل رب د رعاد د پاه صبر وکاب دکو فو د ګنده او خلکو په ت کالیفو په بدووردو ا د مشکلاتو یو جاه ده نو د الله د ضعاد په د مشکلاتو صبر و کوي والې ربې او د خپل رب د رضعاد د پاه نو صبر وکي فَإِذَا نُقِرَ قف ن قور کله چې په کېبه وکی شي په شپله کېيب اوساف لسلام دویم زل په کېبه وي فظکه نو دا یو میدین او پا کفار بان ندا اسانا وصل الله تعالیٰ لآخیر احمد محمد عالی وآسلامی